Анна Хома, репетитор, роман, видавництво «Кальварія», Львів, 2002 рік. Читає Марина Ловейко. Що робити самотньому 18-річному хлопцеві, який знайомиться з рідним батьком під колесами його авто? Андрій, котрився свідомо життя, плекав у собі абсолютну незалежність і навіть гординю, не зміг опиратися таким звичайним і звичним для всіх інших почуттям, як любов до кревних. Колись смертельно ображений, він палав бажанням убити падлюку, яка обдурила його маму. Однак замах на життя віднайденого батька вчиняє хтось інший – а Андрій головний підозрюваний. Сосна росте з ночі. Василь Стус. Декому для щастя тільки щастя й бракує. Станіслав є жилець. Уривок, якого могло б не бути. Він був лікарем і розумів, що з такими ранами не живуть. Він був лікарем і не розумів, чому він з такими ранами ще живе. Один ніж стирчав просто у центрі його грудей лезом до підборіддя. Можна було добре роздивитися білу пластмасову колодочку і ту частину леза, що не ввійшла в нього. Сантиметрів зотри воно лезо радісно виблискувала у світлі бра і дивно так обривалося на вході в тіло. У його тіло. Другого ножа було втоплено у живіт посамісінську рукоять, строго посередині, ще з більшою люттю, щоб, напевно, як не один, то другий, а обов'язково має вбити. Він був лікарем, і добре пам'ятав, що за грудиною міститься серце, отже кінчик ножа мусив прошити перекард і застрягти десь у ділянці лівого шлуночка. Пам'ятав, та не вірив собі, бо то ж було його серце. Ніж у черевній порожнині чогось надто безнадійного не обіцяв, мабуть, по кілька кишок, і найвирогідніше, нічого життєво важливого не зачепив. Але знати, напевне, він не міг і вже не дізнається. Він навіть до Перетаніту не доживе. Морок блукав кімнатою, конав у світлі бра, щоб знову й знову воскреснути по закутках. Цей морок, Брав початок десь у ньому. Він був лікарем і розумів, що будь-який рух, будь-який натяк на нього прискорить агонію. Навіть крику не міг собі дозволити. Та свідомість бунтувала. Благала вирвати з тіла смертоносні жала Скрутитися клубком Припинити існування рази назавжди Але щоб не так Щоб не розпадатися живцем на пекельні фотони Щоб не згоряти в іоносфері надлюдської муки Щоб не бачити встромлених у власне тіло ножів З'їжджала з глузду його свідомість І мала рацію Він був лікарем і вмів завдавати фізичного болю, але зараз вперше за ціле життя сам його зазнав. Зазнав справжнього болю. Але за що? Він розплющив очі тієї самої миті, коли вбивця підняв затиснуті в руках ножі. Їхні очі зустрілися. Прийде час і на вбивцю. Лише до нього той час чомусь ніяк не квапився, конаючи у світлі бра, щоб знову і знову воскреснути по закутках. Час смерті. Місяць перший. Тротуар лягав під ноги строго горизонтально.